kama wakala wa wachezaji wa FIFA eh, players agency examination na itafanyika hiyo Septemba 27 saa kamili hapa kwenye ofisi za TFF. Kwa hiyo ada ya kufanya mtihani kwa wale ambao wapo interested na huo mtihani ni dola 50. Na maswali yatakuwa yanatoka FIFA na ina ya kwanza inatoka FIFA na yapili yanatoka TFF. Kwa hiyo wale ambao wanataka kufanya mtihani ni vizuri wakaja wakajisajili wa wa hapa. Tukawapa angalau maeneo ambayo ya kanuni yanatakiwa kusoma kwa ajili ya mtihani. Sasa katika huu mtihani wa safarii kati ya mawakala saba tulionao wa wachezaji wa FIFA e, wawili tayari steni zao zimeshamalizika muda wake kwa hiyo nao anatakiwa afanye mtihani. Mawakalao ni Alimreo wa Manyara Sports Management na Medi Ramtula au utakumbuka kwenye bachi ya kwanza kabisa ya wa wakala wa wachezaji ambao Tanzania ilipata walikuwa ni hao wao. nao wanatakiwa kufanya mtihani kama wana interest ya kuendelea na huo wakala. Kwa wengine ambao watakuwa wamebaki wanaendelea na leseni zao ambao uwaiwao hujamalizika na uwaiyo hizo license ni John Ndumbalo, Damas Ndumbalo, Ali Sale, Yusuf Baresa na Said Tuli leseni zao bado